الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وجاهد في الله القريب والبعيد واما وصيت داده جيجاهد وكوي دي قريب سرا والبعيد ادي بعيد سرا سمانا جهاد وكيرنم مغ مخ تعريف کي ويلي جيجاهد چ کلم مطلقن په حديثو په قران کي ذکر شي دغه نه مراد شي دي دغه نه قتال مراد دي دته بل شي مراد نكي چې تمام حديث کي کلمت جهاد ليدل چ مطلق او بل سر سره ذکر نو لکهنا مراد شرعي جهاد دی چې هغه قتال دی قتال تاسو وکوي یعني قتال بنفس وکوي جهاد بنفس وکوي جهاد بن مال وکوي جهاد بل لسان وکوي جهاد په نور وسایل وباده وکوي د چپ خلاف باندې القریبه والبعید د قریب خلاف همو جنگي گئی د بعید خلاف همو جنگي گئی د امرونو داسیو اصل د مجاهدینو د لپاره داسیو عقیدت د مجاهدینو د چې باید دا پرځړو کې غرت شي ترسو پرچینی وشي ورونه خپل منزل ته نشي رسېدلای او که چیر خپل منزل ته ورسېږو هم یو سوخ باغ منزل زموږ سره وي بی ورسو تم بیا بیر ته qay رسو کوي بیر ته شاته کوي کوم د دې شي خیال ونه ساتلو رونډیر داسې مجاهدین شته ډیر دی. داسې مجاهدین شته جګړه دې مبدا دې اصل خیال نساتي او هر چا په دې زوی صوبي سالونه دي ژوند کوم اگر کا تل حمدي اگر کا طریق حمدي بلوي ست هغه باندې تاسو وګوري داسې خلق پکښتوا کڼشته چې داغه دکمان پسترګو باندې ویني د مزایلو چتکړی چیرته دی دی بل دخمنتا ورزی و جسد چې دای وطندار دی دا هغه وطندار نه دی یک بام او دو هوا دا کم انصاف دی دا, دا کم عقیده ده چې میلی اردو دی ووشتل شي ا کافر, پاکستان کافر دی پاکستان فوج کافر نه دی هاغه قیاس بلعکس یو سړی راځي د پاکستان خلاف جنگیږي او خپل ملي اردو سره مخامخ سره نو جنگیږي دا عقیده وایي چې مجاهدینو کې غرض شي چې جاهد الجاهد والبعید تخپلنه جديده سره مو جنګيږي ده بعید سره مو جنګيږي فرق وکړه د په داخل د افغانستان کې ورونو موږ تاسو ګورو په داخل د افغانستان کې فرق کو دا داخلی دی اول دا تقسیمات دي دا داخلي دی دا خارجي دی ورکو خاروجانو په خلاف باندې جنگيږي سره جنگيکم جرمنایي والے امریکایي والے فرانسوي ولی فلان فلان کومي دا خو زموږ د خپل وطن خلک دي دا خو زموږ خپل پښتون دي دا خو زموږ د ملت بچیان دي غریب ووې په څخص لري 100 ډالر په خاطر باندې ته لی بچان اولاد نفقت نه غوړي وای یو کنه وایي دا عقیده د مجاهدن ده دا, دا سره مجاهدونه شکایت لري دا جنگ جوړ دی دا فوج دی دا اسکر دی د تفسیر په صرف هم دمره پاتې کیږي پورز د قیامت باندې وای خدای ناراض هندوستړی خدای ناراض دا تنور هیڅ نه پاتې کیږي ستړی ستمانه دي دا مجاهد دا د خپل جهاد اجر او ثواب نوړي ځان سره څوک چې په دې عقیده باندې وي، چې د دې مرګ راوادې ده د روانه ده، موږ تاسو عقیدلرو، موږ تاسو قران لرو، په قران کې الله رب دې تاسو موږ دا کودلې دي چې څوک حب د کفارو په سب کې ودرېدل، و من يتولهم منكم فإنه منهم، څوک چې د یهودا او نصاراو ترڅنګ ودرېدو، دا سره شوف فإنه منهم، هغه دغې ندي، لكاسنګ چې دا غو په خلاف باندې قتال واجب د په خلاف باندې اڅ فرخنلری ا کفرکم خیر من کفار ده فرق بیاول کوی بی. ده فرق بیا پکنشتدی بی. ده فرق بیا بی. راضی دی حکمت په اساس باندې براضی ک سړی وای چورور په دې پوسه باندې عملیات مکه وای ک په دې پوسه عملیات ک کده شي دلارا باندې شي زوغه د کده شي دا امکان لري دی حکمت په وجه باندې د کیږي کته وای چورور غلا د دکمن په خلاف باندې څنګهږي هم زما دکمن پاکستان هم زما دښمن دی هندستان هم زما دښمن دی امریکان هم زما دښمن دی کمجاهدین او مشران اهله حل او عقد ب مشران کینی او وایي چې ورو اوس وق کی موږ د پاکستان په خلاف ن جنګیږو ولنه جنګیږو د په خلاف انده شرازمنه قریبه هم سائن دی په دی وجه باندې نه په دی وجه چې موږ ډیرږه به نه خلاصو موږ صرف یو کافر ته متوجی کیږو چې امریکا ده چې څوک لري د سروص دی خلاف جنګیږو دا جواز لري د حکمت خواقی حقیقه باندې چې دام کافر ده د چې سبا حکمت دا چې د دې په خلاف جنگي دا به هم ولن بیا فلهذا دا, دا فرق کول چې د قریب او د بعید فرق سړی وکوي دا د مجاهد صفت نه او دا سړی جنگجو دی دا مجاهد نه دی نه دی, دی قریب خلاف هم جنگي ګره بعید هم دا قریب او دا بعید بیا په دوه قسمه دیورونه دوه مراد دي دی دې دی دی دی دینا قریب فلقرابا. او قریب کې قریب په مسافه کې د اراد دښمن خلاف به هم جنگيږي کم دښمن چې د مسافت د لحاظ نه د واټن د لحاظ نه تاسو نه نشي پروت یا <متحدث> او بعید سره به هم جنگيږي کم چې تان له لري دی هغه چې پټاجهکستان کې دغه سره به هم جنگيږي اچھا پا په پا پاکستان کې دغه سره به هم جنگيږي اچھا په افغانستان کې دغه سره به هم جنگيږي د دې نجدي سره به هم جنگيږي د لری سره هم اول مراد ته نده چې د خپل قریب سره به هم جنگيږي دا نه چې تا کليوان په کمپاین کې د تر دوی د ماما زوي د دي هغه ته هیڅ ما وای هغه جمعګر ازيته په کور کې ور سره کېدلږي ور سره استقبال یې کاوه ډوډۍ ور تکاوچ فلاني جان راغله نه خو کوي بلکاس د بل ولایت کښوي یو فرسي باندي چیرته ولیدل په بیلور دي چې بیا ولا کستا تر ستا دکلینا بل کړي کې بلار بکی واغه ته لار نه څولایي خو خپلار بکی د کستا د وطن ور بکی ستاد کلې ور بکی چې ستاتر بورو استقبال فقېبه دغه خبر شو چې څوک تسمیه ورتل لري هغه یا سره جنگ کاوه چې ورور راکدې ویشته تا به میډلې دلای ده ډېک سره دلته خو دې او کني کوي ډېر تاسو مجاهدین دي دا څه کار کوي خپل کړی در بکیان نن نه ډک دی دایزي دا دا بل جګه دې بل چې په خلاف باندې جنگيږي د قریب او د بعید فرق بنه کوي او الله چې تر څو پرې د قریب نه شروع نه کوي بعید نشي وشتلای بعید په خلاف نشي جنگېدلای ځکه ستاسو عقیده کې تزلزل دی تذبذب دی په صف کې صفع اقیده بن قومیت بر لا صیده هغه په غالبه ده تر اوسه پر ست د جنا جاهلیت نه دی وتلای حمیت نه دی وتلای د حمیت باید لری کړی د شریعت مطابق چې جهاد کړه پر شي بیا د ابو بکر غوندی په خپل زوی په سي ګرځي ګرځوي اربکای دی ولی بیا لارد اربکای دی ولی بیا لارد په پولیس کې دی ورور دی په پولیس کې بیا ولی انداسي دا څه مانا لري چې تاسو ورور دی په پولیس کې په ملي جمیر راض او که ن پتصااله ور سره کووت کو بعددو طور ژونده و سر مشترک دی او تې جنګږې د یو بل چا دی بلې پوس دی ملی دو په پوستابانې حمله کوي داغ چې په کور کې د سره دیته دغه جهاد نه جنګه واپ د شپې دغ سر پیوتاللی پی د سرخان خا باې بیا سره خورې جهاد به د قریب په خلاف هم کوي د ید په خلاب به هم کوي فیل حضرې و سفر او تاسو جهادرو کوی په حضره په سفر کې دا مع نه چېته د خپلی نه کوورید دصفه واجبانه مسافر شوی یا د هجرت په واجبانه کوفار مجبوره کړي یا د شخصي منافع په واجبانه په یو وخت زکه د گزارنې کې په بل زکه د تجارت کې چې لريګل تزه اول ته چې بیا لاړ شي خلکو ته چې ورورګل زمما تاسو سرکاره نشته تاسو په کې خپل وطن هم بیا ماتولونه په کې ما نوای چې شولې ته بخر پر دې تکو دا چې کې ما کوي چې پر دې وطن تر اغله ورور دغه سیمه چې دربان دي فارغ شو په سفر کې به هم کوي کته مسافر به هم جهاد کوي کمو مهاجر به هم جہاد کوي او هدا قيادت بل درس مختدانې چې نبی علی سلام ده حکم دی مهاجر ته بیا داسې نه وایي چې مهاجر خپل ځای باندې کېنه پردیس راغلی به د ماتل ورته نه وایي او د ایلا بل د پردیس ځای د پردای د راغلی دی د کور موګه د کور شړی دا سن نو بیا نه تطبیقې نه ګیا در باندې فرضې کځې دې منطقې ته مهاجرت کړی سفر نکړی راغلی په سوځه باندې د سعودي او زپدې دې مليو ته په خلاف باندې جنگي کا مطاله حکم کړای دی یا الی الذین قاتل الذين یلونکم من الکفار سعودي ته د غیب خلاف باندې و جنګیږي تمام د دین باندې کوي شروع راځه پر سعودي ته د دومره نړۍ ورڅا ته و جنګیږي ځکه پاکستان اوسېدون کوي ځوځل ته و سیګم زپدې خوستو په دې پکتیا کې ځو سیګم زپدې لوګرو ځده دې ځکه راغله مې وخت اباط شوایما ته په متا دغه ورقه شروع دومره نړۍ ځوا شخص پاکستان آزاد کړه ولا ته کفری شته متا د ترغه زما دلته جنگي کم حکم دی قاتل الذين يالونكم زو ديځکه ما ته نشې د کفر د دا در به کای ما ته د د وطن د ز د وطن دا زما حکم دی نه به بل څه ته د پیغور ورکو او نه به خپل کبل وطن ته راغلی طالبات شوی البته بدانه وای چې ورور وګل زما دې سر څه کړ دې په پاکستاني پیګه خپل کاری پیګه خپل زه چې خپل وطن بیا بجنګي دا اسلام کې <سلام> نشته نو بباب ته غور کوي او ب خپل دې ځای معوق ګرځوي چې زپ د وطن کې ووس نه څنګه چې ځم مسافر چې خپل وطن تلان خپل وطن سره وګورم په حجری او سفر په ان الجهاده بابون من ابواب الجنه زکه چې د جهاد د جنت دروازو نه یو دروازه دا معنی دا چې څوک چې جهاد ته ووتل د جهاد په دروازه داخل ما نا دا چې که د شریعت مطابق جهاد وکوي دا انسان جنت ته داخل شوی دی کله چې هم مرګي جنت ته وزي و انه ينجي صاحبه دا jihad bala fayda shida najat ur kawi sahibo khul di jihad kawun ke ta yani mujahid ta min al ham me de ham saka ham ro na ta wai ham ogam dwa da dwa da yo shedi dwa da gam da dwa da musibate kh farq ke da dai سبب ham hga یو سړای وای واره سخت طبیعت می خراب دی ولی ولا نه پېږم طبیعت می ډېر خراب دی چټ می ډېر خراب دی زړه می نیول شوی دی زړه می ډېر دی ولی سبب ولا نه پېږم د فلی په هم هاندې غم نزيات مصیبت دی زیات تکلیف دی او غم هراڅه توایی چې سببې معلومی چې د خفقان یو کار شوی ملګری د شیف شوی دی فکر کې مشکل دی څه مشکلات تر باندې په قرآنی راغلي دي صف محمدين انسان دغه مشکلاتو د وجه نه د اقتصادي مشکل دي د مشکل دي دي د صحات مشکل ده فقې باندې غم ج... غم لري نو د جهاد په وجبه باندې نبی علي السلام وایي چې جهاد مجاهدته د دوارو نه نجات ورکی د دوارو نه نجات یافتي او دا څیرونو مخ په خپل سترګو باندې وینو مخ په خپل سترګو باندې ګورو مجاهد غون ته بيغما انسان په دنیا کې نشته پکور کډمري شوه مړه شو ده پورازو رازوبانه مته باندې دي چې دلته ورونه د زړه نجلترین ملګری ده ټټه ټټه شي په ماغه ټیم باندې کله کله سړی سره یو کې وو کې وو دې تا بیا ماغه کیسې ماغه خندا غني ځاغه الحمدلله ما نه مخ کې لارو نشن شبا ته زموږ په توګه زموږ سره میګم دي هم نشته غم نشته هیڅ غم نیور سره دا سه آرام ژوند ته په جهاد کې دی داغه خلک په دې چې څوک په غمونه کې پراته دي دا داغه چانه پټنه چې په جهاد کې دی هیڅ غم نشته دي هم نشته چورت په دې کې نه وایي ساره په کورونه کې د خو ولا نفسiyati doctor ta warsha de asa bi doctor ta warsha khoob narazi za ka tijarat khana to lashpa chida خوب sangashi da wa sangashi dimagh khoob mujahid papaira ke waladi khareegi padars ki khareegi asar kuchas ma ke tawarsa da pa makhana be awidi ne de ga mar sarane sabab asaki ke doresh ta loresh ta zalama rabana inshallah aw rishtallah me rabana ham de اغه ورډوی چې په قران کې نه پدل کېږي را رسيږي مجاهدین تعالی رب عزت دا ده الله وعده دا الله رب عزت وعده کړې په قران کې هم کړې ده مراغه من کثیره هیڅ وای خورا چکا حساب ما منم اغه دغه ژوند دی الله هم د خیانته وو ده تبذیر وو ده د اغه لپاره کې وو نور بهترین ژوندم دا دی و اقیم الحدود فی القریب والبعید بل وصیت بل نصحت د جهاد په باب کې د اسلامي ژوند په باب کې اقیم الحدود حدود قائم کړئ په قریبه او بعید په قریب هم په بعید باندې هم ورونه د اقامت د حد دوه معناګان لري یو معنا یې لري معنا دا یوې قریبه معنا دا قریبه معنا حد حدود هغه چا ته هغه څه ته ورکیږي هغه سزا ته ورکیږي سزا چې په قران او په سنت کې د الله د طرفه محدوده شوې ده بعضې داسې ګناهونه دي چې په غیر باندې سزا مقرره ده هغه سزا الله مقرره کړي ده چې دغلا لاس په کټکړه د قاتل سر په قلم کړه د مرتاد سر په قلم کړه او د زناکار ک جذواني هغه دوری و وه کواده ولوي هغه ਸੰسار نو ندا یو حدود دی معروف دي یو معنا دادا بل معنا دا دادا شکلته حدود حد قولي په چاوندو په چاوندو ته به کوي په چاوندو فتوا ور کوي د چا حکم شرعي بیانوي دا یې لري معنا ده هم په سن وات کیږي دا په قریب کې باندې به هم کوي په بعید با با باندې به هم کوي ورونه خلشت حکم شرعي بیانای چې په موسسه کې کار کول کا ده اب خراجانو حرام دي ملي اردو ته چې څو زیاته ارتداد کوي کفر ده دا بلته بیانوي په لور اردو د در سره ده په ملي اردو کې ده په موسسه کې کفارو کېده د مسلمانانو خلاف کار کوي بلده په وزارت کې ده بلده په بل وزارت کې ده دا د هیر د دولت پر دې دي ځکه دا د خپل ده څګټای را قا... تا تمر را سيږي، ژوندګي چې کړه کړه، کور ترځي او کارتون تا تمر عليږي، یو مې واته تمر عليږي، هتا بچې ته مشي خپل دي ترتري فکر نه دي، فاغله رې کلی کې یو غریب بشارا بل په کوم ملي اردو ته تل کافر او ملعون مختلف نمونه بیا پیګد، فتواګان دي تا پی دي بیا پیوهیب، دا فرق باید ونه کوي، حد باید جاری کړې په زبون سره، په قريب هم، په باندې هم، خپل روړته باندې هم وایي چې تا په ملي اردو کې دا په دې سبب په دې آیات مطابق دا ارتداد د تمورتک شوی د دی دین په وته لای مرشي جنازات نه کوم اڅه و واسه ورثه کی حجت په قائم کې باید اندازې مخ ته ودرګ په دې تندې باید وولې وخت محلت باید ورته ورکه شیدې دی دین او ورثه دومره وخت نه محلت مهلت درکړه دې ولم ولوم باید بلچ ته بیا پرېنه خدا ته بیا ثابته کټوپک پر واخلې دې ټول په مخ باید وولې د څنګه اوروراته ملي اردو ضد خلاف باندې دی دوا یو اته ساته پیند ساته د کوم مزرکه په پوسټه ته او چې دا جنرال او دا سايمن سات د کور کې ناست دی چې صرف یو مرバイ غوړی د مشکوش مرمه کافی ده چې په پیند شپږ روپای کیږي دا نو لري واغه په ستور الله ریزه د حکم نو بیان نه د نور خرته حکم بیان پنورو ځای نه کې په جمعتون کې لګیاي فتواګان خلکو ته ورکو توور کوي چې په دې کور کې دې ته فتوا نو ور کوي په دې باندې فتوا نو صدروي په دې کله خلکو ته نو چې دې سره نو قطي تعلق کوي دا زموږ ورور نه دي ګورې دې سره نو ته سروفه نو کوي خاريته فروخت ور شي زه دې نه بری یم ته باید حاصل کړي نو په خپلوا باید تدبیق کړي په لرو باندې هم تدبیق کړي ورونه په موږ دمو صفتي چې بعضه عادت افغانۍ په موږ باندې غالب شي وي زموږ نیک عادت زموږ مجتمع کشته چې مشر مشرطه څوک سنوي مشرطه څوک دعوته نور کوي مشرطه څوک استقلال نه کوي دا بیا دا بیا دا باید لري کول دشای چورو ورو پلاره مشرطه کورانه کې پدغه څه مشکل اخته باید زغرد باید په احترام خو په پوره جرأت سره حکم شرعي باید ورته بیان کړي باید ورته وی او وي چې ونه کې د أغنه ورسته بیا بل قدم شرع ان تکم روا دی کړي څوک او کدی ټوپک مصلا و ټوپک او کدی قطع تعلق مصلا در تراوته کته تعلق باید ور سره وکوي هاغه قياس رونو تدبیق اول دی حدود پخپلو په پردوی باندې وړېرو ځینکه پدغه خپلو مجاهدینو کې پدغه خپلو جبهه کې بعض وخت مجاهدینو نه بدکارو شي هاي مجاهد محسوم ده مجاهد محسوم نه ده صحابه کرامو نام شي او د حد جنا نه جاری شوی حد حد قذف نه جاری شوی دا هر څه شي لريږي نه کېږي مونږ کېږي مجاهد دی دا مجاهد خیانت هم کا ولی شي انسان دی دنا زنام کیږي دنا قتل هم کیږي دنا غلا هم کیږي هرڅه نه کیږي ډیر د خلک دی چې کلا د دپو گروپ کي څو ګناه وکوي خلک په ودرګه دفاع ته نه کوي کده بل شا بل گروپ څخه رخصت یې دته چې کلا راورس د باسمه سوندې ما مانت راورس اېد بیا دفاع ته کوي ولی اورور داد جاسوسان بازي ګرځوي دی په بازي گروپونه کې چې قزاتې مکی کوي مرکزی صرف قلمای قومندان راورځي ګورور دغه بیا زم ما ځما ځما جفها جفحب بدنامي کی خلک په بیا وایي دا د جاسوسانو گروپ جاسوسان دی په دې کې جاسسان دي موږ رڼته د الله نه ځا د الله پرواله لري کده خلکو پرواله لري او کداغه کار یو بلکاس حتی مشکوک هم دی حقيقت تم نه رسیدل په بل گروپ کې یا پورا حمله چا په اور باندې وایي سړی راو بسې زسړی منصف وو استافه گروپ کې س اقرب ناس اقرب قریب دي جو س سرواتو را باید رای والے حد دے اسلامی دي قضا مطابق په جاري کړې چا بدكاريو کولا چا غلاو کولا باید حق پی جاري کړې د دې خیالونو سره چې دغه س ته ته مشره غوي هتا س ته ډیر قریب کته په بدنامي کې هم دا بدنامي نه دا بدنامي دا دا شره مجرم مو ساتي دې ته بدنامي وایې ته بدنامي نه وایې رونو تحریک دي کې ولې دومره زیات لاړو د ټولو د توره په زور باندې نه و ورونه په دې کې اخلاق موجود وو په کې حدود موجود وو په کې فرق موجود وو د تیر خلکو نه خلک پټنګ شي وو خلک پټنګ او په تیر خلکو ځاینو کې به د یو گروپ مجاهد معروف مجاهد به پر دای اولاد به و بدکاری به ور سره وکولہ قتل به وکولہ غلابه به وکولہ کومندان ته چې باور ور ورسېد بس غبه ته دفاع وکولہ د دې وذنه خلک پټنګو کله چې د امارات اسلامی مجاهدین را چا چې بده یو غټ مسؤل په تحریک شکایت باندې شکایت به ته وکولئ ننبه مسؤل او سبا ته به باندې خانکه چولایو د خلکو نه د خبري نشر شي په خلکو کې خلکو کې شته خبري شوي مخکې له دې ولایت ته د امارات اسلامی مجاهدین ورورېږي خلک و استقبال تراتل راتللو کنه راتللو استقبال ته لپاره به خلک ورتر او تلو چرایي موږ در سره کومه کومه زر زر زمنګ منطقي و نسیوله ځکه چې د خپل د پردي فرق په حدود کې خپل ککس بشري نن مشرې سباته پهجلیل کې پرووي نن مشر د سبات راست دورې ووهي فلی هذا کله چې سر د کار وکي اوان خپله در ته تسلېږي منطقیې خپله در ته تسلېږي نه حد جاری کړی په خپل باندې او په پردیبانې واللهتهخواود کوم ف الله لومتته لام او خلکو تاسو د ملامت ن تاسو د شا ته نکړي د ملامت کوونې ملامتیا تا چې تاسوک ملا متیا وی ډېر ملامتیا وی تنن پکړی کې پولیس لاره اربقایلاره مرتدلاره استخبارات ولې نو ولې مشکل فدای یو مشکل دی هغه واضح مشکل دی جوړه راځینه دښمنی جوړیږي امدا څه وایو کړم دښمنی جوړیږي دا چې ته دې ځای نه ځې بل ولایت ځې التے ولې امداغه کس الته تاسو تر تاسو کې به نه کم ځنه راغلې تکلص کور څوک نه شو دته د کاروکونو په پېژندنه چې احمد ابن محمود د کارکړه دیه سوابت ته ته په لار کې دريږي سواب کې د شستاو ورور ته په لار کې ودريږي الله نبی علي سلام فرمایي چې لا تا خودکم فی الله لو ما طالب دی الله په معاملک کې دی تاسو ملامت کوون کی ملامتیا دي تاسو دیتاب مجبور نه کری چې د الله حکم بند کړیا عجیب خبر خدای د ورونو باز خلک باز خلک په دیو ځوانو لوې لوې مجرمین پریګ صرف او صرف دلیل ادا دي ته دښمنی جوړيږي بحان اللهجهاد بدون دمن نه جهات بدون د دمن نه کږي فتال بدون د دکمن نه کېږي د قثله د جهاد دت دا خو دا د دمن نه د غب کار خو کېږي د دمن چې دمنی و نه کو خو جهات نه د جهاد د دا د نه کو چې دمن ده ټول دنیا سرهمن د ټول افادو سره دپپوره نظمونو سره دمنې ده د سروی دولتتونو سره دمنې کوي د یو ترور سره چار د دمنی اګه دې غملي را دانې شي غملای ولی ها دا د الله په معاملکې باندې دې یوه ورځې کې د کوم ملامت کوونکې نه باید ملامت یا نه و نه ډارشه بلار درته وای ورور درته وای چې ورور را ته ماته مشکل ما جوړوا اګه دې ملامت ویشي د کار مخوا ته دې پروا باید ونه لرو هر جهادي امر جهادي عملیات په اول په شریعت کې ګورو چې په شریعت کې دې حکم څه دی جائز دې کناجائز دې کناجائز دې تلره شې چې کار څه دې په غبرنه څه کوتي کوي چکه په شریعت کې ناجایز دی کمه چې په شریعت کې جایز څه در باندې فرض چې وی کرے دوم ځل بل زده هم د جهادي امر برخلې د حکمت په چوکاټ کې به یې وکړي د حکمت په چوکاټ کې به یې د چې د حکمتن جایز دی او که جایز نه زدل ته ماين کېده او کنه ځکه قریه ور سره نږدې ده ور سره نږدې ده بازار ور سره نږدې ده چې ش عوام پکې مړشي نو په دیوځ باندې به منی کوي چې مسلمانانو ته پکې نقصان راځي کې جهاد ته پکې نقصان په دیو ځوان دې به نه کوي چې په دې کې فلانه ځان دی بیا غاده ماته پروردې به ماته دښمنۍ جوړيږي کله چې څوک هیڅ حکمت به دې کې هم دی خداه حکمت اول او اخر دا مساله اول او اخر پکې راځي خامخا دا غاده په ټولاندې کوي کله چې دې مرعات وکول او رونو جهاد څه قوت کیږي و سرونو ډېر رس مجاهدین رضی مختوای موږ ډېر د منطقې خپل لزري چې په بعضو منطقو کې جهاد شده څه قوت دی دا غ حکمت په ځوان دې ځکه چې امریکایانو پر دې باندې پوی دي په عراق کې هغه دا تجربه وکوله په عراق کې هغه مناطق چې د پټنونو ټنونو بارته باندې نشه فتح کوله نشوی نیولای داګېد لپاره په بل کار شیطانی کار باندې شروع و وکول چې دا په دې رقم باندې نه کیږي په خارجي تجوز باندې نه کیږي د خپل کورونا خلک ورته راپور تکړه خپل کورونه چې خلک خلک راپور تکرل هر څړیو کته چې دا کومه ورور دی پکې دول مکمل د پولیسو د پولیسو ادارې مکمل د ټول د دې کلی خلک دي نو بیا قدم په قدم باندې عبارت که ککه مجاهد ورته دریدل هغه ته شرور غوړ و نه کوي ور و نه کوي دا ما سترزوی د څخه مجاهدین خپل سره واټول په دیوځ باندې ل ډیر مونته کونه مجاهدین په دیوځ باندې شاته شول دا اوس په افغانستان کې د تجربه په ډیرو ولایتونو ول سوالې کې تقریبا شبه معدوم شوی دی امریکا یې اعتراضین زده ک په چې ما تا تر علیګم خلک اربکی د ترالګي خپل ټول پلانونه نن پر باکیانو باندې نن په پولیسونو نن په سکیورٹیانو په صرفیانو مختلف نمونه ورکړي داغه په داغه یا داغه په په برکت باندې یا داغه په امنیت باندې نیولو باندې سرکو نن جوړوي سره ترامریکاینده راځي دمره د سره امنيات څوک دي ديغه څوک ټای نيسي مغه صرفه نيسي مغه د پوره پوره قافله شې ده د تیریګي د امریکایانو د دې مقشاته د دې د سکیورټي او د دې امنيت نیول د لپاره امریکای نه راضي د تشکره لګي د تم دغه کسام را لګي باز میلی جامع اغسطی د افغانانو لپاسه اغسطی زمام استاد اترو د ماماز د کاکازوی نو چې ولې ماته دکمنې ما جوړو د دې نه دکمنې په دې وجه باندې پوره پوره محظنه تسلیم دي غیر اعلان تسلیم دی ناریماسو نشیوی دی نورونه په دې طریقه باندې خپل مزما مزه جهات څخه قوتو کوي ثواب ورو ورو په مزما مزه یو مکماله منطقبا بیس د امریکانو به ووزی فقید باندې په دربکه با بیس د در په جوړی یی یبه همغه قصه ی کده چې په مزما مزه امریکان لکه څنګه چې اعلان کړی وو به ووزی ثواب د ټول افغانستان نه هم ټول افغانستان کې سره باغرام ځانته پری کړي چې بس د اعظمک دی, دی نور په ټول کار زمو استاد سترو د ماما زوی ورته کوي یاو ده پاکستان فشارته سره تکلیف ته دا دومره په لکونه شهیدان بم بیا ور کړی بیا و ده انګریزی نظام په مغ باندې علي جناح و د موږ په سر باندې بیا راځي بیا بقیته سلامي سلامی هو چې اسلامي نظام بیا راغی بیا څلويش په تکالو روس ته بیا دوباره بیا بیا د سره ورته جدیدو بیا د دین نظام خلاف جنگي کو د وفس نورونه باید د دې مصالحې باید موږ کوي کم کار چې نن په نه باندې کیږي سواته په بیا له باندې نه کیږي یو نو روي نه ورپسې نن باید خپل مشترا سره کین خپل سپینګر سره باید کینو. دا دل او ماتلا مساله باید درې کړو ته چا دې معنا باید ونه ډار شو باید اسلام په چوکات کې دین نه شروع د خپل ځاینه وکړي د خپل اربکی خپل پوری خپل سکټینه وکړو چې دا دې وهل شرت بهمن خلفهم دا دې دی بخيدي هغه پس ما کا باندې خینر اوري هغه دې په گو باندې تاتره دي دې دې تخې وه هغه خپل دې وطن شرل کیږي تخپل وه خپل ځان سره دا فیصله چې ستا کلیوال ستا د وطن د ولسوالۍ سړای ده امریکایی سرن نیی امریکای تا سر داخل دایشی والله که توپ و تانگ لارا ورکا یغد سر شرق و غرب نپی جانی شرق و غرب نپی جانی اغم سور را داس امریکایان ورک شول که ورک نشو المجایدین وونی وونی وونی وونی وونی وونی چی صرف ده اخپلو کسانو نه داسې یو ثومیت را لرشی اغب یه شرق و غرب نپی جانی سوپر امریکایان از کار د تاسو ونیول شول انجینران د تاسو ونیول شول چې د خپل د سکیورټی د خلکو نه لکثره جدا شي یا کله مجاهدین هم نه وکړي د ختایفو خاطر باندې فوجه باندې تیتوب فرګنده شي لاره په نوړه کې شي غنی یو قدم وړاندې نشی تللی په کوم ځای کې چې پاتې شو ده ځکه روند دی غوټ د دایتلار نه نیو چې ته غوټ نه دي چا نیولې دي دي سیکورټیانو او امندغه پولیسانو امندغه مختلف نمونه چزما دی او ستاف افغانۍ پکې دي زموږ ستاورور او ترور پکې دي نو کومک دیتو وای چې نه د دې نه دښمنۍ جوړيږي بیا خو شو دښمن کامیاب ک دښمن یو امریکایي اسکر راولي هغه ماش 3000 ډالر دی 15000 ډالر دی صاحب منصور دی زموږ سار بکای په 1500 ډالر باندې ورته مزدور دی بیا خو دغه اقتصاد هم بچو ځان هم بچو یو سپې باندې د افغانان د افغانانو خلک افغانانو ته چکم پسیور کوي 50 قصاص کړه نفیريږي خلاص پای چې دې سپایده د سپای سکیورټیز پیانه چي دي حتی نیمه ته تادیمه تا چې ور کړی غصبي یو سپای په 50 افغانانو باندې نه برابرې هغه خو بیا د خپل داسکر دا کې بچ شي د دې اقتصاد بچ شي بیا خو مساله ته حل ده افغانې افغانې تاسو 65 65 ډالر او فسلو په په 20 ډالر باندې به مزدور کوي او د دین مخه او فهم دی طریقه باندې نيسي او jihad په ماځه ماځ باندې سکوت کیږي کی آخر به خدای نه خلاصا لکه څنګه چې د دومره د امت اسلامی د یو فقطار کې مختلف دولتونه سقوط کړې دي اوب نه سي سقوط ده په مذهب زده باندې د یو په ټول دنیا کې شي آزاده منتیقات دي ټول امت سترګم ده غزایته دي د ټول امت لپاره یو قاعده د جهاد جوړه شوې ده یو مرکز د جهاد جوړ شوې ده ارڅ راځي لکه د یو ځانه کې بسر کوي دي جهاد وړي ارڅ راځي د تخفل ده لارګي ورسره دي یو بسر کوي دي د خپل وطن کې به ور په بلې کی دنیا په دې باندې اوس پوی ده نن د افغانستان خاوره د ټوله دنیا د لپاره مشالې راه ده او کنا ده یو بیسود یو قائدی شکل لري او کړه د دنیا ټول مسلمانان نن د یمن مسلمانان ځلته راغلي دي د ځنه جهاد ورده دي د قوقاز مجاهدینو د ځنه جهاد ورده دي د یمن مجاهدینو د الجزائر مجاهدینو ټول دغه ځانه ورده دي د افریقا مجاهدینو د سومالیا مجاهدینو ټول د ځنه جهاد ورده سبا ته دغه اخرنای مرکز اخرنای دا هم په دغه طریقه باندې کیږي د ټول عمر ننچه لکه ننچه مخ ته ټول عمر د فار د ټول امه اسلامي د فارا مشال راہ ټول په موږ باندې رحمت سبا سبب ټول په موږ باندې لعنت وایي چې مرکز تاسو تسلیم کو کفار وته همو په تسلیم کړه یې صف خاطر وي د تربور په خاطر او د ماما او د کاکا د زوی په خاطر باندې په لې ها دا ورونه عظیم دروس مختف په دې حدیث کو الله رب عزت مختف دې حدیث باندې عمل کولو توفيق